بسم الله الرحمن الرحيم باب حد القاذف خرج باريشوم سنيف عليه رحمت د سلور اقسام و حدودنا شي وحد غاد حرابي و او الحد جناه ارتداد رجع قيصاب شي لا درس سلورمش بنظم قيصروات بني شروق لا حدیقہ زبوں قرآن سره ثابت دی یسو پاک دامن بندنام کی نو قرآن کې وایي سمانون جلد اوه یا کیه قذب په لغت کې په معنا د وشتره باندې او په شریعت کې نسبته منعاست نه ال زده صریحا او دلاله یو پاک دامن انسان دی او تر هغه نسبته کې جنا ته صراحتن یا دلالتن کچره د ذاتي حیثیت نسبت نه شوې نه صراحتن نه دلالتن په دې کې محدث صراحتن یا دلالتن شو لري کله دا چاته نشوثت شوی ده نو هغه احسان پاکواله نه اقدامانی پکی نه نو په کې هو محدث تاذير ماذير وایو محدث د یو احسان د جناو دغه تفصیل تاسو شوئ پر وشرطونه او د احسان د قصد غیره لپاره پنځه خبري شرط حريت نو کچا غلام تر نسبت کوو په خیاله غلط بشي عقل نو کچا تری ونې ته شو کیم نشته بلوغ نو کچا ترتا نابالغه د نسبت شو اسلام مت قاطر توش پاکم نش حفیفان پیل الزنا کده پاکره پیل الزنا نن چته کار چا کړن پاکم نش دې ته محسن دری ور دې کده په خپل چک ما واقعا بوخاری کی تاسو تفصیلا دې په ویل کته د موسرمه کتاب کی 13 یو یو نبی علیہ السلام پیغمبران دی عائشه رضی الله عنها باندې توهمات کول او توهمات سره پرستی چ کړونو لایب نی او غیب نی نبی علیہ السلام ته سخت صبر دی عائشه رضی الله عنها چې کله زما وږر نظر شو نبی علیہ السلام په مبارد لري او به یې غیب یانو لس ایتونه صدیقې په براءة کې نظر شو این <سؤال> بندر اكو شو امر یوکو پتو سړو یوزنا نا او او علیشو حدد یوسره روایت کی دا دو سړو نومه یو حسان ابن ثابتو دیم مستعبن قصاصا او جنانه او حمنا بنت جاحش اما دا خبر چ عبد الله حدیقه زپور کله شو کنو ور پرشه لیک روایت طریق د روایت نو علمی چغتا ور کله شو دی بلکې د جنور کله شو دی 160 کوره حاتی دی نه حاضر چې کم تحقیق را نقل کړي د این حد نو ور پرشه سم صالح او جواب تفصیل هغه کړي وای بابن پی الحد پی الخمر داش پا قسم دا حدود دے پا دیگی دا پینزد قسم حدود دا قرآن سر ثابیت حرمت دا خمرن پا قرآن سر حد دا خمرو دا قرآن سر ندے ثابیت نبی علی صلاة و سلام پا زمانکی دا دی حد وو قبطعین پا کینو بیا صحابا کرامو اجماعو کلکو نفس حد وو خد تعيننه حد ورکړو شو د امامي ماليك او ابو حنيفه په پنځ باندې اتيا کوډيان صاحب کرامو په عقل حد باندې اجماع کړی دی نو عقل حد اتيا کوډيان له حر امامي شافعي احمد سلمي چې د عقل انسانانو کې انسانانو کې عبادت عبادت لپاره سلوېخ کوړي روايتونه به مختارې پر راضي الله الله دریم نه عبارت روايت کوم اول نه کдал پر چې نبی رسول الله نو مقرره کړې په خبرو کې یو حد معین ادو هو معين نو او درځي د کرایاتو کې دا دي چې وشتل <سؤال> شو دی په ډول والي شو شیبل شو ابن عباس یو څلور شراب څښلو دا نه شو نو په لار کې دا سره ملاقات شو کله په دې پلان کوڅه کې یو طرفه بل طرفه کېدو نو د روان په څنډه کې له سلام کله ما ځه بي داري لا باس کله چې ما شو برابر شو د قردا باس رضی اللہ نحو سر این پلتاو و تختیدو دریو دلاصنونا داخل شو هم باستا ارتضم او ناغل اغاڑا ورکل نریخ وریزی کروشو نویر اسلام تنوی خندر فرمایی نویر اسلام دا کرے کڑے ولم یا مرکی بیشین پری کدی سیشو کم نو کرن نریخ وریزی کروشو نویر اسلام تنویر پدې کې حاضر نشي څنګه بي السلام تعالی دې نوي مقصد دانه دا حاكم دپار دا او قاضي دپار دا, دا خبر نشته چازيب خلکو به دې ګورونو کیږي بلکې کی هغه ته چېو مصلا راشي او غواهان پیشو الوه حق دې دانه وشو قال ابو داود هذا ما تفرد به اهل المدينه حديث دا حسن بن علي هذا جدا نبی الرسول <سؤال> ته سره راو ته شو شراب اسکلو نبی الرسول السلامي وړډبو نابور زاو په موږ کې بځل نه پلاسو نه و چا په په زارول وداري بو اونکي به سوبي په ډملي ساده چي سترتا ورته و کې نه دا و دګي جوړ شو کولاشه پدایي علامه طرفه قالبا دخواون کلاچي د دین خبره فاروق شو دی واپس شو بعض خلکو ته غذا کولا الله دې وشربا مګری درامي دي چې موایي اندات مخ کوئی كلام در نه شیطان د وحال نه پښت نه میرن صاحب کرام ته وی بکیتوه خپقیدلانه ایمانه دار غلچه تو یاله کا او خانه یې پوریایي ذریره کې دداو مزاغه ستره ما خمو خوشو او ته متقی تل الله الله او من رسول الله الا لنا نبیر ایسلام چووائے الله مغفر له و اللہ مرحمه دعاوات و سکی عبانی پدیو کی زیادہی سے کریمی کمی صلی اللہ علیہم کھا نبیر ایسلام حل کرو پر شرابو کی بن جرید پسانگو دک جرو و نیال ایزار او حل کوله وګور 40 سلويخ نکلاچ خليفه شو عمر خلق راوخت او ته وی ان الناس قدنوا من الريف خلق بعضوتن ذي شولي زکدار په شرم پتا شو او عراق پتا شو د اړ سر سبب علاقه وی دغه بانګور کې د اړ زیات او سدد کې د قره او ریپ دوانو ذکر کړي چې کلو عبادت تظالل تخال نه په حد شرامو کې ورته هم درماني نوع څنګه خلک تي وګرځي په شان دا د مراموري د حدود نوهالو کبري کی اتیا کوړي دای مقرراتو وګړي کبري اجماع شو قال <سؤال> ابو داود رحم الله نبي ارو باو اطا النبي سلام الله عليه وسلم نو جراته کې لري دوه نهال 40 ور او شوبان دا النبي اسلام قال بي چې 3 نه 40 نوقدر وایي چې نه دا چې یو ځل باندې وتوا سراواله جریده نو دم رځ هغه ته او ته کې چې نه بیرته دم دور کې هم اتیا کوی محرش شو پس ته طریقہ باندې یو ځل دوا حد خدي دا ولید ابنی عقبہ دا عثمان رضی اللہ عنہ اخیا پی ورو ورو کور کلو شو دتی دینو ددا چې ویاطي دا شراب اسکو په حواله سره کله شراب کلو عمران دا عثمان نه ولآم دا شی ابي گوي کلو بلتله یودیږي گوی کلو چې اگر دله او بلوی چې د ولټی گوی اسممانې د چې د غټینیکل د سوو چې سی ن دا سایت شو چې څو کوټی کوي نو پهوان دی حد سا جمهور پریندي خریما مال قوانې کو او ځکه کې شي چې دا چاې په زور کړي په خطیبانېې یوکړی غبل س کړي او پاتې شو عمانې دا چې د دا خبره کوم سر ساابق کې د د په شراب نوثمان رضاله تر نه هو علي بن ابي طالب باندې حق قائم کا دا وليد بن وقبه نيچو نو د بصري گورنر و بيرست ماذل شيو شراب پوج باندې نوکي د ګډ ور شو چې کله عثمان رضه هم پاس شو دې ترپ تر شو اې چاسره تعلق نه ساتل فلوا ته پټ علي رضا نوتي ذو پجمګرو ولي اسمدري نو علي نوتي حق قائم کړ علي حسن ته وي قمالي الحق حسن رنا مرغ صور وللي حارها من تولى قارها وللي مشرك هارها د ګرمایش ته من اغزق تولى شغت توليته ومشرقي مستانداري چې زه سقطو مشرام او څو وګرځم چې هغه خوشاله مشرې خوشاله مشرې باندې کې سختې ممتازه ولكه زه به نه کړم نپاو چې د اغا راحت نیم یوګږي تقریبا بلور دباغه سره چې جندوی ته کوو کوي او ته خداله او زه یو حاصره یودا پوځي نو هل دینه پمای کې جو پدې پرخلې کې حاذره نو عبد الله بن جعفر خبره راټه ویته به حق قائم کا ا کوړه راوغه ته ووی حاذره نو مشمیرل سلویک ته اورت له حسبه کا مزته تعالی نبی عليه السلام سلویک کوړي والے زمانږ غمني چې اب وکرم سره عمر اخیا ټول سنت په دې طریقه ده سنت به ما نه واذا وی لا <خدا> یخذ صلیخ ما تبسندی ډیر وخت نمند معلوم شو چې دا اتیا کوڑے ته عمر زو په دور اوه ادا رواه تی ماي ذکر کړي په کینو عبد الله بن علی بن یاد رواه کوي چې علی سمانی نه جلده صلیخ کوڑے والے او بازار واته کې لدیچ کوړی چې نو که حلويشن واتیه اتیا کوڑیواله بازار ویژه 200 اتیا نو, نو مقصد دا شو چې ټیک د نبیر زم سلويخ ابو بکر سلويخ خو لیکن زماده اتیا غيږه چې څلور شریري اتیا دردان اقار حرمانیو. باب و نیزا تتابعا پی شروع بالخمر دا په دی حدیث دا کتر سوس و نسخو کی بی زیر شهو سلائم بار بار شراب سکین دا غیثو کم دی حدیث مبارک گرالا چی دا تلور کرے ته پوری وحال یا دريو پوری پینځم یا په سولره یا قتل دي د حدیث امامي تريمي ذکر کړی او به مې تريمي په حدیث کلام کړو خلاصې لګیم دارې دي د قتل حکم مشت اونې دا قتل حدیث ثابت اپاتي شويره جاگر چه علامہ دمناتی سے امام ترمیزی بانی کلام کڑھ لی قوت المقتضی قوت المقتضی کی اور روایت نے ذکر کر لی چانیز قتل ثابیت اور پیزم نے ہا جرچ کم تحقیق رانی ولی لائے حاصل امدارے چه امام ترمیزی خبر ده ده بوخاري سره ورويترې د خلکړلې د نې ایمان د می سړی په حوالہ چې هغه شراب څکل او پنځوس کړتواله شوی او قتل شوی وبیدغه تفصيل کولای چې د یو څړې او پاګري چې ستوګونتي او اني میرے سلام به خندولو شرابو کې دا ورې شوی او اني میرے سلام او چورت ہوئی چلا دی غنک سمره یاد دل کی امیر اسلام اسی دیو تمکوی دا لاود رسول ته محبت کی نو اخ بار کی درګه دیر کرتے وهال نه معلوم چي دا قتل مثلا ور ديشتہ البته حد غیور قائم کرم ازاش علی بول خمرہ کلجیو شرابوس کینو ویوائی بیچوز کی ویوائی بیچوز کی ویوائی بیچوز کی قتل کئ که انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم ارحم عبدنا محمد واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة انا لله وانا اليه راجعون اللهم انزل وكرام واملأ قبره بالرضا والطمأنينه فطروا وذاهبين الى عالم آخر اللهم ارحم عبدنا محمد واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ان وان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم عبدنا محمد واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة په هغه وخت کې دغه خبرې ما سره هم داله تیممې زوريڅه په کړه د حدیث بیان کړو منصور ابن متمیر او محمد ابن راشد دیوي چې تاسو زماده طرف نو وقفت شي هې راو ته په دې حدیث سره دغه چيرا څخه خلقو دا وو عقیده داوه چې مرتکیب د کبيري کافر نورته ویتمر takim da ke bari ka afriqi ki nadi sadi cha sharab wasta aik atir no meo pakal da vich pawal da qatl shua yahade wala awr dil maqsad tar pa la دې کله کله ما په دا دی اجر ده خو فرمایي چې په هودورو کې ځلره اوه مړشي دا چې هڅه پکې مرګ نه وي دا غواړي قزرت عمر نشته کنه خو بل <سؤال> پرې ځړمغو هلو پکره کی ثاني ولې مړشو الله ادي رضیت نور کو یعنی امچ ديات ور کو چې بچا قایم کم څوک نه شراب کی دا غبن نشي زه ومه مړشو پاکار جزدیت ورکن. اگر نبی ایترام پریکی و معاین شیع نو مقرر کرد. این ما هو شیع اون اگران دا معاین شیع قلناو ناو ناو چید آمون ویلی ری. نبی این زمانه کی حضوغزی معاین نو. نتعینو لیمون ورکرد. اگر نبی ایترام دنچ عمر زمان دور کی جمع وشو. ندار جمع مشورکی و عبدالعما علی برعب دمرالخو باز روید کتا عزین محمر رضی رضی اللہ تعالی عن د رواني ني از هرې ګيې چې د ګورن ويې درنو توس چې په خیمه کې وو په خالد وليد خيمه کې کتل معلوم شوه د سفر کې سره د دربن کې نبي رسول الله عليه السلام شراب څکړو نبي عليه السلام خپل قوت ويډه بوي چاډه په او په تیزماندي چاو په پس او منهم بعض په دې کېو در به ملمه تاها چا هغه وحلون دله او جار گوي سره ابني هو الجرير ترطوا سانګه د کجوري لنده دره و ته میرے السلام خاوریت مكنا ويشتا دغه رب مخده د کی د تیر چی زړه زاور کښو مقصودم دا چې د دې درنپو زمانه کې شراب حرام شبیبي شراب باندې حدا مور کړې شوې ده او تعيين نه شي ګنې صدیق په زمانه کې تعيين او شول سلويختو په د عمر بیادر عمر له اونۍ په دور کې اتیاش او بریواني په وروي تکرار بیروست خلافتونه کې وشو, وشو اقامت داہت پا مسجد کی منکے نبی علیہ السلام مزینہ منکرلا کرا جماعت تقدس خلاف تھی منکرلا نبی علیہ السلام چی قیصہ سوشیش کو جماعت کی یا اشعار کو کیوئی لیشی حدود قیم شی ہم بیان ایک دوائی پی سلیم کوئی قیم ہوئی بے باہر وهل د مخ په حد کې د میر اسلام او چیک لري او کستا ز نه وهل کې د مخ ځان ساتي مخ بنه وي هغه تعزيري وه او هغه حد دي وهل اچھا دي ده پورې کومه حدود تاسو بیان شو په کث محدود بیان شو اتفاقي هم د شپږ مري دری دکتر دحیرابی دسرقی دزینا اوذتی شروع د قضا په شروع الخلا مدينه لوا یوولت تمن نورم ستې چې په کې اختلاف مې کې تاسو یې د څوکي داریت دا نه انچاره وکړي پاکه محمد په خیر نور په نو خیر عمل له ولود کې هرشي قیل واځي به میته سوکراشي تی رشتي باج طالبان دا ټول ولت اشيانيش په ويتي پارتي ولت اسلام د دې نه چې کم سوګ سجر مو کې وغلس دا ور کول شي غیر تعذير تعذير دا ام اغز زانه بدون حد ابيدا مو اوزرادي امام خلقه مناسب څنګه غوګږي دغه باج انسان اگر په اړ لو باندې سميغي نګه اوه او باج ست دثري چا په خبرو سمي په اړ او خخرادي نو ته خبر وک دا د قاضي د پام سره تعلق ساتي مثلا یو کسو قاضي غوونی او په جرم چې حته نور سي دري دې دی وګوري چې لګره سره غریب دې کماندار نوکه غریبونه رات <سؤال> دی وی دمره پی سی را غریب د پار پی سی پیدا کول غره او چې مالدارونه د تر پی سی نه الګا جیل تبو دا د پار جیل خدادار پی سی هغه تر ثقه غریب تجریدي له مړې صورت پټاک پټي وبات دا د قاضي د فهم سره تعلق ساتي دیو د هر چا چکم ده نو هغه جدا جدا وعدت تازیر قرآن سمت سرساویت تے قرآن کریم کتاس ویلی کنا ازنانو ببارک رزی فعیزوهن وحجروهن في المذاج وادربوهن فینا طعاناكم فلا تبغالیهن او درد چه حدیثون کمشتے چولا ترف حصا کانهم عدبا اغیدی بیشی کنا ندائی دائی سر تعلق ساتی بې درغ دا په سوпис مده یو تعزیر د سید الاشراف او د سب اطلاور کاه یلکه دې خبر شو چې دا, دا کار په زړهه پار غټور سید الاشراف او دې تعزیر لري الاشراف نو په کلام خبره ترولې او دې تعزیر د اوساتو دې نو هغه په نیولو سره عزیز دغه هغه مختر اوستلو سره او بل د ادنا خلک ده نو پاکی چې کم ده نو قاضي دفتر دربارته راوستل راخله و حل دې طول سره کې بیا مقدار چې کم د کوړو ده او تعزیر کتاب سمرې قیل قولنامې کډېر ده په دغه وخت منيسي دې ټولې قيري خلنامو ته اجازه تره دایم هم ستکونه بکډم وروری چې د امام احمد په پنيز باندې زیات از زیات کوړی وای امام شافعی و انل یا یو کم سل ویخه از کوی چې حت به نه راتو نو حدا مراد چې نو ارشل لږ شل رضغ غنه کم کنل او کنه دغه د پر احد د دې یلی عبادت تلويختن کوي نه یو او ترپن دغه ادن حد اخدي د عبادت کم پر احد 43 امام يوسف يو روايت کوي 99 وي او بل روايت کوي 75 وي اونته کوي یو کم ذکر د حرات دنا اخدي <متحدث> او کی پذیر کمای امام مالک ته وای چې دا خبره رای دی امام ده و دیږي دا جنایات نویت ته تلواړي کله کله د سلو نام سیو کوي شي باندې کی رای دی امام موتبر ده کول راځي په شکول نبی علی السلام بفرمایل لاوجد فوق عشر جلد الا في حد حدود الله و کې د لس د حدود الله نه امام محمد ابن حنبل جمهور د جواب دا ورکړیو چې تاسو یو خاص خبر دا کلیه کې نه ده خبره کې نه ویل او یادته چې د نبی اسلام د دور د خلقو د قارو چا خير القرون ورسره پاره راځینې و دې ریم شي